«Та ні! Що ви тоді для них могли?» – співчутливо засумнівалась вона. «Тоді ж цим хтось із Херсону займався, чи навіть із Києва, а ті своє співали. Вас не слухали. Старий почервонів і заплямкав губами, наче намагаючись щось сказати. І Марина злякалась, що передала куті меду. І для хворого на серце дядька її невіра виявиться останньою краплею. «По твоєму, дочко, я брешу?» Нарешті просвистів він. «Та я про інше», – вона спробувала залагодити справу. «Я про те, що ті обласні, чи які там шишки, вам працювати заважали, скрізь лізли та ще й Кир погнули. Всі ж знали, як вас від паньківської справи відтерли. А й справді підтримав Марину батько. Коли що, до них у районі не достукається, а тоді позліталися, мов мухи. «Оце не знаєте, а кажете», – дав волю гніву сусід. «Порядок такий» як щось серйозне – з району присилати. Завжди так було, і ніхто нікого не відтирав. Нам про все розповідали, тримали у курсі. Він сердито налив собі ще стопку і, вихиливши її, продовжив. Тільки причетні до розслідування знали, що ту дівчину двоє зґвалтували. Такого Марина не очікувала. Вона сподівалась випитати в дядька Сергія, чи ніхто останнім часом не цікавився давнім паньківським ділом, проте аж ніяк не чекала дізнатись нові обставини самої справи. Напрошувався висновок, що десять років тому вони покарали не всіх винних, чи, можливо, вбили безвинного? Крисю міг убити спільник панька або від цього Марина вся захолола. Панько міг бути справді непричетним, адже саме про те він і торочив, зливаючись на холодному, мокрому піску тієї місячної ночі. Ще кілька тижнів тому вона заспокоїла сумління фразою «Я не вбивала». Відповідальність за загибель панька несли всі, крім неї. Кремінь з Миколою власноруч утопили жертву. Богдан з Уляною вважалися найрозумнішими і, відповідно, мало це спинити. А Надя, вона підбурювала Марину, переконуючи, що панько має поплатитись. Проте тепер, коли в неї були плани на червичного, знайти винних було куди складніше. «Ви нічого не плутаєте, дядько Сергію?» Зі слабкою надією, перепитала вона, «старий був при розумі». І так забрехатись не наважився б. Хай мені, чорт, дочко, плутати. Те, що гівніких тих було двоє, без сумнівів. А з експертизою, то і справді темна справа. Не скажу, чи гвалтував її панько чи ні. Труба тільки змогла вигукнути Марина і під мовчазними поглядами Хутко проковтнула останнього млинця, а тоді похапливо підвелась. «Мені вже пора. Зустрічаємось із Миколою». Чоловіки похмуро провели її поглядами, засуджуючи за неповагу до старших, а мати вийшла слідом, щоб поговорити про Марисю. Марина повідала свою ідею. Звести дівчинку з донькою Черевичного, і наказала підтримувати цю дружбу по її від'їзді. Потім поспішила телефонувати Миколі. Вони зустрілись у чотирьох і повезли дітей до Каховки. Взимку там важко було знайти розваги, тому довелося задовольнитись задріпаним кінотеатриком і ще задрипанішим дитячим фільмом. Дівчатка і справді були схожі: світлокосі, тоненькі та трохи залякані. Вони не наважились протестувати проти нудної стрічки і, очікуючи на сеанс, слухняно жували сумнівного вигляду в маленькому кафе при кінотеатрі. Влаштувавши малих у залі, дорослі повернулись у кафе, щоб за кавою обговорити новини. Доти Марина тільки і мріяла, щоб залишитись на одинці з червичним і приголомшити його звісткою. Вона сподівалась добряче ошелешити приятеля, але Микола перевершив її найсміливіше сподівання. Почувши про те, що Крисю гвалтували двоє, він мало не гепнувся на підлогу. Його смагляве обличчя зблідло, а потім покрилося червоними плямами і під швидкими цівками побіг по скронях. Не, не, не може бути, заюкаючись, Прошелестів він і звернувся до офіціантки «Принесіть, будь ласка, води!» -во Дівчина диво швидко виконала замовлення. І Микола, зірвавши з пластикової пляшки закрутку, почав жадібно пити у кілька гучних нервових ковтків, всмоктавши в себе весь літр. Миреєва вражена спостерігала за ним, поки врешті усвідомила, що мала підготувати його до шокуючої новини, адже за одну хвилину він перетворився з безжального месника на оскаженілого лінчувателя. Та нічого, з королівською поблажливістю запевнила вона, переконана, що зуміє Легко заспокоїти Миколу кількома словами, і далі брякнула. Вважай, Миколо, що ви просто не завершили одне вбивство краще, ніж два. Микола завзято потер лице, за мить опанував себе і з награним ентузіазмом погодився. Так, два вбивства набагато гірше. Він. Відставив пляшку з-під мінералки і взявся за каву, що давало можливість кілька хвилин помовчати».